Kapittel 46 Bel har bøyd seg. Nebo krøker sig. Deres gudebilder er blitt overlatt til de vilde dyr og til husdyrene. Deres last, deres opppakning, en bør for de trette dyr. De må krøke sig. De må hver og en på samme måte bøye sig. De er rett og slett ikke i stand til redde børn unna, men i fangenskap må deres egen sjel gå. «Hør på mig, Jakobs hus, og alle dere som er igjen av Israels hus, dere som er blitt ført av mig fra mors liv, som er blitt båret fra mors skjød. Like til deres alderdom er jeg den samme, og til dere har fått grått hår, er det jeg som skal fortsette å holde oppe. Jeg selv skal visselig gripe in, for at jeg selv skal bære, og for at jeg selv skal holde oppe og bringe redning.» «Hvem vil dere ligne meg med, eller sidestille meg med, eller sammenligne meg med, så vi kan være hverandre lik?» Det er noen som øtselt tømmer gullet ut av pungen, og med vektarmen veier de opp sølget. De leier en metallarbeider, og han gjør det til en gud. De kaster seg ned, ja, de bøyer sig. De tar den på skuldren, de bærer den og setter den på dens plass for at den skal bli stående. Fra det stedet hvor den står, flytter den seg ikke. Selv om hun roper til den, svarer den ikke. Den frelser ingen fra hans trengsel. Husk dette, så dere kan samle mot. Legg dere det på hjertet, dere overtredere. Husk de første ting fra fordumstid, at jeg er den gudomlige, og at det ikke er noen annen Gud, og at ingen er meg lik. Den som fra begynnelsen forteller om enden, og fra fordumstid om de ting som ikke er gjort. Den som sier, «Mitt råd skal stå fast, og alt som behager mig, skal jeg gjøre». Den som tilkaller en råvful fra soloppgangen, fra et land langt borte, den man som skal fullbyrde mitt råd. Ja, jeg har sagt det. Jeg skal også la det komme. Jeg har utformet det. Jeg skal også gjøre det. Hør på mig, dere som er sterke i hjertet. Dere som er langt borte fra rettferdighet. Jeg har latt min rettferdighet komme nær. Den er ikke langt borte, og min frelse, den vil ikke drøye. Og jeg vil gi frelse i Sion, min skjønnhet til Israel.